15. Valamikor hajnalban Tamás kocsiba ült, és elment a másik városban lévő mekibe kajáért és fagyért. Mondanám, hogy ezért az ötletért azonnal örök esküdtem neki, de olyan fáradt voltam, hogy szinte beszélni sem volt erőm. Kellett az energia. Szaftos, zsíros, sajtos hamburger formájában. Fél órával később, amikor a parton feküdtünk ugyanazon a babzsákfotelen egy takaró alatt összebújva, már éreztem, hogy a rajtam eluralkodó fáradtság inkább lelki és nem fizikai. Tamás Melkasán pihentem, és azon tűnődtem, hogy vajon meddig tudunk így meglenni egymással, békében és nyugalomban. Mikor kell fel a nap és szakít el bennünket? Mikor tolakodnak be az életünkbe azok az emberek, akik ítélkezni és pletykálni fognak. Felemeltem a fejem, és néztem a félig szendergő férfit. Valójában nem aludt. Ezt ne csináld, mondta. Mit? Hogy fürkészed az arcom, vigyorgott. Érzem ám. Ennek ellenére nem hagytam abba. Magamba akartam szívni ennek a tiszta hajnalnak minden varázslatos pillanatát. – Megint le akarsz rajzolni? – kérdezte. – Még az is lehet – feleltem eltűnődve. Valójában az elmúlt néhány évben egyáltalán nem rajzoltam vagy festettem. Csak a gyerekeknek segítettem az iskolában, az ő munkáikba javítottam bele itt ott, ha szükséges volt. Ahogy viszont néztem Tamás tökéletesen évelő orrát, a ráncait a szemek körül, és a háttérben a balatont, ahogy váltakozva hol kék, hol zöldes a hajnali fényben, egészen kedvem támadt festeni. Évek óta nem festettem, mondtam elmélázva. Miért? John miatt. Valami hibát mindig talált benne, így aztán elment tőle a kedvem. Igaz, bennem is talált valami hibát. Elég volt csak léteznem. Megszorította a csípőmet, hogy még jobban magához húzzon. Kérdezhetek valamit? emelte fel a fejét hirtelen. Persze, mondtam bizonytalanul. Azt lassan felfogom, hogy egy borzalmas kapcsolatból jössz, és nem sürgetlek, nem kell beszélned róla. Bolintottam. Valóban nem akartam ezen a hajnalon erről beszélni. Tamás elgondolkodva rám pillantott. De egy valami nem hagy nyugodni. És pedig? Ha nem akarsz, ne válaszolj, de... Szex volt köztetek. Úgy döntöttem, humorral ütöm el a kérdés komolyságát. Miért? Összerüttem ott lent. Vicceltem, de ő komoly maradt. Nem ez érdekel, hanem hogy bántott te. Úgy érted, hogy... Volt-e vele olyan szexuális élményem, amit nem akartam? Elmerengtem, és a víz felé fordultam. <gül> Valójában már évek óta nem akartam, mert folyton bántott a szavaival, és rosszul éreztem magam, csúnyának, feleslegesnek. Áruld el nekem, hogy azok a nők, akik folyton rosszul érzik magukat, esetleg még csúnyának is, akarnak szerinted vadul pörögni valami pasas pöcsén. <gül> – Na de Éva! – nevetett. – De most komolyan? – Nem. – Azt hiszem, nem. – Na látod, nekem sem volt ehhez kedvem. Ettől függetlenül néha nekiálltam, mert nem akartam további támadási felületet. Úgy értem, nem akartam, hogy azt mondja rólam, hogy engem megdúgni sem lehet, mert egy hideg, frigidnő személy vagyok. Ez persze felveti annak a kérdését, hogy honnantól számít nem erőszaknak a nem erőszak. Végül is belementem. De csak azért, mert ha nem tettem, még rosszabb napok jöttek. De ettől még úgy éreztem magam, mint egy frigid nőszemély, ha érted, mire gondolok. Hát az nem vagy, mondta és megcsókolt. Újra. Valójában évek óta nem voltam ilyen fáradt, szóval... Efelől ne legyenek kétségeid. Jó vagy a szexben. Köszönöm, uram. Felnevettem. <gül> Legalább ennyi. De nekem ez nem csak a szexről szólt. Biztonságban éreztem magam Tamás mellett. Felnőtt nőnek, értékesnek, és még valaminek, önmagamnak. <gül> Most biztos azt képzeled, hogy valami rüfke vagyok mondta. Először is. Senki nem használta ezt a szót 1981 óta. Ne szemétkedj, nevettem. Másodszor pedig, nem, egyáltalán nem hiszem. Azt hiszem, de ez csak az én véleményem, hogy van egyfajta bizalom köztünk. Fene tudja, gondolkodott el, talán azért, mert régen ismerjük egymást. Vagy mi is szokott lenni a magazinokban a megfejtés? Kémia? Bolintottam. Pontosan értettem, hogy mire gondol. Talán kémia, talán valami ősi bizalom. Nem féltem, hogy bántani fog. Bármi is történjék köztünk, bárhová is vezet ez az egész, egy dologban biztos voltam. Abban, hogy őszintén, szeretettel, felnőtt módjára tudunk egymással bánni. Nincs szükség semmilyen alakoskodásra. Most lehetne, hogy hagysz aludni egy órát? Persze, mondtam puhán, és megsimítottam a haját. Bár azt még hadároljam el, hogy te is jó vagy benne, mármint a szexben. Köszi, mondta félállomban az alapim az vigyorral az arcán, de valójában már szendergett. Nem is bántam mert éreztem, hogy újra könnyek buknak elő belőlem. De ez most jó sírás volt. Boldogságból fakadt. Úgy egy órával később megpróbáltam kímászni a babzsák fotelből, de minden tagom elgémberedett. A reggeli pára megült a leveleken, a sétányon pedig elindultak az autók. Beszállítók hoztak friss alapanyagokat az étterembe, a takarításra váró székek és asztalok csikorogtak a betonon. A tulajok egymásnak integetve nyitották ki boltjaikat. Hallottam a reggeli zajokat, mire vegyes érzések lettek úrra rajtam. Tudtam, hogy Tamásnak dolgoznia kell, így felmentem az emeletre és főztem két méregerős kávét. Az övét a pultra raktam. Én pedig belebojtam egy farmerbe és egy trikóba, aztán kiültem a bolt előtti padra. Örömmel konstatáltam, hogy még nem volt papírdoboz, de hát simán lehet, hogy ma kivételesen elcsípem az én drága lacipékemet, aki minden reggel etett. Alig telt el néhány perc, és már láttam is, hogy feltűnik a bicikli a sétányon. Kezében a szokásos doboz, azzal egyensúlyozott. Furcsa, de... Automatikusan mosolyra húzódott a szám. Felálltam, hogy elé menjek. Gondoltam, csak nem annyira udvariatlan, hogy nem áll meg velem kicsit beszélgetni. Jó reggelt! Köszöntem, és láttam rajta a megdöbbenést. Való igaz, alig múlt hat óra, én pedig viszonylag frissen álltam a sétányon. Nem, ez nem igaz, friss, ugyan nem voltam, csak szörnyen boldog. Jó reggelt! Köszönt vissza Mogorván. Leszállt a bicikliről, a boltfalának támasztotta, aztán a dobozzal felém répett. Csak szeretném megköszönni ezeket a finomságokat, amiket minden reggel hoz nekem, mondtam sután, és felé nyújtottam egy csokor száraz levendulát. Tudom, nem illik férfinak virágot ajándékozni, de szerettem volna adni valamit. Átvettem tőle a dobozt, ő pedig tőlem a levendulát. Beleszagolt, aztán így szólt. Jó lesz a molyok ellen. Nem mondhatnám, hogy barátságosan nézett rám, vagy akár barátságosak lettek volna a szavai. Mégis volt a nyers őszinteségében és mogorvaságában valami szórakoztató. Anyám nem mondja el, hogy miért tetetengem. engem. Magának nem lenne kedve beavatni. Megrázta a fejét. A Zsuzsa nem akarja, akkor én sem. Tartozik neki? Zsuzsának. Egy frászt. Legyintett. Ez fura. Anya azt mondta, tartozik neki. És megmernék rá esküdni, hogy ő is valami ilyesmit említett első nap, amikor találkoztunk a bolt előtt. Ő ezt állítja. Csellel próbáltam kihúzni belőle legalább valamit. Nem tartozom neki, vagyis nem pénzzel, hanem... Egy gesztussal, egy ígérettel. Csak egy végi dolog miatt vagyok itt minden reggel, mert azt hiszi, hogy nem tudok gondoskodni egy gyerekről. Egy pillanatra elállt a lélegzetem. Ezt mégis, hogy értsem? Milyen gyerekről? kérdeztem félve. Magáról, dörmögte, de már láttam az arcát, hogy megbánta. Legalábbis ezt mondta. Aztán egyszer csak maga hazajött Amerikából, ez az asszony meg kényszerített engem, hogy hozzak enni, illetve nem kényszerített, csak azt mondta, hogy most megcselekedhetem azt, amit már gyerekkorában is akartam. Ugye nem ez az ember az apán? Elsápadtam, és egy pillanatra forogni kezdett velem a világ. Észrevette. Ó, nem úgy, ne aggódjon, nem én vagyok az apja, de lehettem volna. Ezt meg hogy értsem? Ebben a pillanatban Tamás jelent meg az ajtóban. Minden rendben? kérdezte Tétován. Szorongattam a dobozt, és arra gondoltam, ilyen minden. Szerencsére jobban ismertem anyámat, mint azt ő hitte. Hirtelen összeállt a kép. Azt hiszem, tudom, miben sántikál az öregasszony, mosolyodtam el. Na, nem mondja ilyet, Zsuzsára, szerintem nagyon is jó nő. Bólintottam. Igen, tudtam, mi anyám terve. Tudja, Laci, a maga péksüteményei a világ legjobbjai. Csak ezt akartam mondani, és ha van kedve, valamikor megjadnánk egy kávét is. Most ő volt az, akinek elkerekedett a szeme. Csoda bonyolult és furmányos nők maguk, mormogta maga elé, aztán elindult a bicikliéhez. Még utána kiáltottam. – Felhívom anyámat, hogy maga kedves pasas! Laci Pék már nem fordult vissza, csak legyintett és dör mögött. Tényleg volt benne valami aranyosan pumfordi és szórakoztató. Tamás közben megtalálta a kávéját és leült a fehér fotelbe, méghozzá alsónadrágban drágban, ugyanúgy, mint néhány nappal ezelőtt. Most viszont engem sem érdekelt, hogy ki lát meg bennünket. Az ölébe kucorodtam, hogy mielőtt elmegy, még beszívjam az illatát. – Mikor zuhanyoztál le? – kérdeztem. – Két perce, idegvízben jól is esett. – Nem tudom, hogy fogom túlélni ezt a mai napot. – Jelents beteget – mondtam, és megcsókoltam a nyakát. – Maradj itt velem! – Jó is lenne – mondta, és megsimogatta a hajam. – De muszáj dolgoznom. – ha jól emlékszem, valami dögös nővel a tegnap délutánt, pedig csak néhány üveg vizet akartam beadni. Tényleg, az is volt. Mintha hetek teltek volna a tegnap délután óta. Amúgy minek hoztál szódát a boltba? Anyát hívott, valami levendulás limonádét akar kipróbálni. Nekem nem is mondta. Azt hiszem, anya mindent igyekszik megtenni, hogy Tamás elkerülhetetlen legyen. Felhívott, hogy jöjjek be hozzád, mondjuk amúgy is jöttem volna. Alig vártam, hogy újra lássalak. Megsimogatta az arcom. Éreztem, hogy végig fut rajtam a borzongás. Ezt ne csináld, mondtam neki halkan. Mit? Ne legyél hozzá ennyire kedves, mert akkor túlságosan megszakom. És az baj? Csak akkor, ha utána bántani fogsz. Nem foglak. Bólintottam. Akkor és ott, abban a percben el is hittem ezt. El akartam énni. Akkor jó, mondtam, és éreztem, hogy minden erők kimegy belőlem. Csendesen nyugtattam a fejem a vállán. Menned kell. Az ablakon keresztül láttam, hogy a sétányon egyre nagyobb a mozgolódás. Elindult a nap. Búlintott, és egy hörpintésre megítte a kávét. Igyekszem hamar végezni, aztán érted, jövök. Felkaptam a fejem. Hogyhogy. Hogy? Ebéd után érkezem, bezárod a boltot, alszunk, mert hol a fáradt leszek. Meg te is. Aztán... Aztán felébredünk, szexelünk és úszunk a Balatonban. utána kinyithatsz, ha gondolod. Aztán mosolyogtam rá, mert nem volt ellenvetésem. Aztán megint szexedünk, lezuhanyozunk, felvezel valami normális ruhát, és elviszlek vacsorázni. És amikor már felfaltunk mindent, és én egész este a tökéletes melledet fogom bámulni a ruhádban, visszajövünk ide, és megint szexelünk. Ez hogy hangzik? Mivel összefutott a nyála számban és a tökéletes mellem is bizseregni kezdett, csak bólintani tudtam, mielőtt újra megcsókolt. Jól, bontakoztam ki az ölelésből, mert pontosan tudtam, hogy még egy csók, és nem fogom elengedni dolgozni. Nyolc órakor nyitottam ki a boltot. Elintéztem néhány fontos telefont, átvettem egy adag levendulás készkrémet egy kedves kis mamától, aztán hívtam anyát, de nem vette fel a telefont. Mivel nem válaszolt, így ráüzentem Gabira és Nórira is, hogy jó lenne beszélnünk, mert történt az éjjel egy és más. Kicsit féltem tőle, hogy mit fognak mondani a lányok, de valójában nem izgattam magam rajta. Úgy döntöttem, nagy lelkül leszek magammal, és megengedem ezt a nyári kalandot bármeddig tartson. Mert egyáltalán nem tudtam, hogy mit gondoljak róla. mint nem csak Tamásról, hanem erről az egész helyzetről. Volt már annyi rutinom, hogy tudjam, nem szabad bedölni a szép szavaknak, mert valójában mondhat bárki bármit, a végén úgyis csak a tettek számítanak. Bárhogy is törtem viszont a fejem, nem találtam egy hibát sem Tamás viselkedésében. Miha is túltettem magam azon, hogy mit beszél róla a város, és úgy döntöttem, adok egy esélyt annak, hogy tényleg megismerjem, egy egészen új világ tárult a szemem elé. Ez a férfi ugyanis kedves volt, előzékeny, nagy lelkű, és megtartotta az ígéreteit. Ha azt mondta hív, hívott, ha azt mondta jön, jött. Ez pedig bőven több volt, mint amit az elmúlt évek randiairól elmondhatok. Arról nem is beszélve, hogy olyan puhán és érzékien tudott megérinteni, ahogy még soha senki előtte. Beleborzongtam a gondolatba, ahogy felidéztem az előző éjszaka történéseit. Pont úgy éreztem magam tőle, ahogy mindig is szerettem volna. Nőnek, kívánatosnak és fontosnak. Úgy éreztem magam, mint soha egyetlen férvival sem, pláne nem ilyen rövid idő alatt. Biztonságban voltam. Mellette megnyugodhattam. Mellette lehettem az, aki vagyok. Mintha ez a kisbolt mindig is az otthonom lett volna, és mintha mi ketten itt éltünk volna már évek óta. Elmosolyodtam a gondolatra. Elővettem a mobilomat, és beírtam a keresőbe, hogy művész ellátó. Meglátjuk, van-e a környéken olyan hely, ahol festéket és vásznat vehetnék. Szerettem volna újra festeni. Még akkor is, ha ez az eufória csak annak köszönhető, hogy egy pasi alaposan és többször is a csúcsra repített az előző 24 órában, és ilyenkor az ember képes teljesen megőrülni. Szóval még akkor is. Az izgalom a gyomromban lassú remegéssé Igen. Volt egy üzlet pár városnyira odébb. Majd megkérem a csajokat, hogy vigyenek el oda. Gabi hívott, és röviden vázolva a helyzetemet megnyugtatott, hogy holnap átugrik napközben, és jól kibeszélgetjük magunkat. Nuri ugyanezt mondta, bár egy kicsit óvatosabb volt, és igyekezett le is hűteni a kedélyeket. – És most mi lesz, jártok? – kérdezte. hülye szó. Fogalmam sem volt. Nem beszéltünk erről, és szerintem még korai is. Két felnőtt emberként egyelőre élvezzük egymás társaságát. És simán lehet, hogy ez elég is. Úgy értem, nem furcsa, hogy ez a jóképű hapsi mindenben olyan, hogy nekem pont megfelel. Nem utálom a szagát vagy a nyálát. Oh, – wow. egy kicsit túl sok az infoévikém, nevetett Nóri. – Ügyfélel vagyok. Suttogta. Bocsánat, suttogtam én is. De te soha nem gondolkodtál azon, hogy mennyi mindennek kell klappolnia ahhoz, hogy jó legyen a szex? Ebben a pillanatban egy decens úr lépett be a boltba, és igyekezett úgy tenni, mintha nem hallotta volna, amit mondtam. Le kell tegyelek, vevőn van, mondtam, aztán bontottam a vonalat. Jó napot kívánok, miben segíthetek! Kérdeztem angyali mosoljal. Az úr jó húsz perccel később egy megrakott levendulás ajándékkosárral távozott boldogan. Úgy látszott, a jó kedvem ragadós. Így maradt ez egész nap. Az érzelmi amplitúdóm eléggé kilengett felfelé, és ezt még tetézni is tudta más, amikor tizenegy magasságában küldött egy üzenetet, hogy siet, mert már nálam lenne. Azt válaszoltam neki, hogy ettől függetlenül vezessen óvatosan, mert eléggé fáradt, nehogy baj legyen. Erre azt üzente, hogy egy kincs vagyok. Minden esetre végyorogtam, mint a vadalma, és megittam még egy levendula-szirupos kávét, mert Nóri is megállt tíz percre két ingatlan között, ő pedig azt soha nem hagyta volna ki. Elképesztően csinos volt, citromsárga nyári ruhájában, pont úgy nézett ki, mint egy napraforgó. Nagyon szép nő vagy te, mondtam neki, miközben a lábunkat lógattuk a bolt előtti padon. Tóltánk benned a boldogság az esti szex miatt, rázta meg a fejét. Anyukád nem tanított meg, hogy a bókokat meg kell köszönni és el kell fogadni? Anyám, legyintett, más sem tanított nekem, mint hogy hogyan legyek jó nő. Aztán meg itt vagyok szinglin és parlagon. Ami hatalmas veszteség, ha mondod csöndesen szürcsöltük a kávénkat. Néztük a sétányon botladozó turistákat, akik már alig várták, hogy gumimatracaikkal elérjenek a strandig és belevessék magukat a hideg vízbe. Meg tudtam érteni, de mivel előre tudtam, hogy délután megint zárva leszek, így nem engedhettem meg magamnak, hogy úszak egyet a nagy hőségben. Szólnom kellett anyának is, hogy nem leszek nyitva. Még mindig lelkiismeret furdaláson volt a tegnapi miatt, hogy csak így elloktuk a délutánt. Fel kell hívnom anyámat mondtam elgondolkodva. Aztán eszembe jutott még valami. Vigyágy, Nóri, te tudsz valamit anyám és Lacipék románcáról? Volt köztük valami? Nóri rám nézett és elmosolyodott. <gül> Esküszöm, hogy a legjobb, ami idén történt, hogy hazajöttél le Amerikából. Tudom, hogy John egy rohadék, és a pokolba fog szállni a lelked, de legalább itthon vagy. Az élet azóta csupa izgalom, plegyka és szerelem. Imádom. Na jó. Először is John egy rohadék, nem kell neki köszönni semmit. Én voltam, aki mindent feladott, tehát valószínűleg csaj vagyok. Ez igaz, bocsi. És igen, csaj vagy másodszor. Nem tudom. Megráztam a fejem. Nincs másodszor. Szóval mi van ezzel a pékkel? Azon kívül, hogy szerintem isteni minden, amit készít, és szerintem háromszor annyiért kéne árulni egy menő kávézóban, nem tudok róla, hogy udvarolt volna anyukádnak. Pedig a jelek szerint nagyon is ez volt a helyzet. Valószínűleg régóta udvarolt neki, és anyám talán végre beadja a derekát. Reggel azt mondta, hogy azért etet engem, mert anyám szerint nem tud gondoskodni senkiről. Ezzel mutatja meg, hogy tud. – Azért hordja ide a dobozokat? – Erről jut eszembe, van még a vaníliás krászomból. Megráztam a fejem. – Szerinted? – Reggelente beporzívozom két perc alatt az egész dobozt. Nori felnevetett és megcsippentette a hasamat. – Szerencsés vagy, ha én kajádék ennyit, már nem jönne rám ez a szép ruha. Inkább csak kávézom, minél többet. Az legalább nem hízlal. Szerintem túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mi tehetünk, meg mit nem. Legyél nagy lelkű magadhoz. És ha innen elmentél, látogass meg Lacit egy croissantért. Egyrészt megérdemled, másrészt? Másrészt senki nem fog lelőni, ha hízol néhány kilót. Engedd el ezt! Elgondolkodva néztem Nórira. Amerikában kétféle ember van. Az egyik, amelyik dekára kiméri, hogy mi tehet, és a saját soványságának a megszállatja. A másik, amelyik minden teszik mindennel, és olyan kövér, hogy legurul a kocsi feljáróról, amikor kiszáll a haditankból, amivel közlekedik. Én azt mondom, fontos a jó kaja, meg a jó ital. Inkább az olaszokról vennék példát. Bólintott és felhörpintette a kávéját. Igazod lehet, de mennem kell. Felfordította a bögrét, hogy megmutassa, egy csepp sem maradt az alján. Ez tényleg literszámra kéne árulni? Igen, meg lacipék süteményeit is, valami eszméletlen menő kávézóban. Apropó, nem veszed meg azt az ingatlant, amit a múltkor említettél? Mire gondolsz, hogy legyek kávézó tulajdonos? Miért ne? Itt lennél tőlem kétszáz méterre, egész nap ihatnád a levendulás kávét, kiélhetnéd a kávé iránti szenvedélyedet, és egyszerűen csodás lennél. Nóri felnevetett, aztán lehervadt az arcáról a mosoly. Talán azért, mert én is komoly voltam. Szűzanyám, te nem viccelsz! Megráztam a fejem. Azt gondolom, hogy az élet rövid, drága barátném. Ezt egy pillanat alatt megtapasztalja az ember, amikor legurul egy lépcső tetejéről. Nem értettem, mire utalok, de nem is baj. Tegnap délután óta sokkal kevésbé fájt nekem ez az emlék. Szerintem beszélj Gabival, mondtam. Talán lesz egy-két ötlete. Még mindig nem szólt egy szót sem. Szinte láttam rajta, hogy a fejében számok sorjáznak. Aztán elnézett a sétányon az évek óta bezárt régi üzlet felé. Bár én is szeretem, nem tudok kávét készíteni, mondta végül. Nem akartam tovább győzködni. Elvégre az ő élete, az ő karrierje. Elhessegettem egy legyet az Orrom hegyéről. Délfelé járt az idő, én pedig egyre jobban vártam Tamást. Kicsivel később meg is érkezett, és úgy történt minden, ahogy reggel elterveztük. Nyolc óra körül még mindig meleg volt, így úgy döntöttem, hogy egy fehér ruhát húzok magamra, amelyhez türkiszkék láncot és fülbevalót is felraktam. Régen néztem már bele úgy a tükörbe, hogy tetszettem magamnak. Lassan odaérünk, mondtam halkan, inkább csak azért, hogy bevalljam magamnak, Kezdek megelégedni a látványjal. Ahogy kiléptem a fürdőből és felmentem az emeletre, hogy megmutassam magam még az ágyon szuszogó Tamásnak, egészen úgy éreztem magam, mint egy nő, aki randira készül. Tamás pedig füttyentett a látványra, aztán felállt és megcsókolt. Így indult az este. Ez a nő és ez a férfi nagyon jól érezte magát egymás társaságában. Jókat ettek, finom bort ittak, hazafelé andalogtak a Balaton partján. Csókolóztak egy félre első padon, aztán betértek még az egyik helyi bárba, ahol táncoltak egy kicsit összesimulva, megfeledkezve minden másról. Az egész világról, amely körülvette őket. Ez a férfi és ez a nő nagyon megkönnyebbült, hogy mindenről tudtak beszélgetni, hogy nem voltak közöttük tabu témák. Nem volt minden mondat könnyű és szertelen, de titokban megfogadták egymásnak, hogy inkább lesznek őszinték egymáshoz, mint hogy bármilyen álarcot hordjanak. Nincs már ennek értelme, mondta Tamás a partipadon ülve. A házasságom utolsó évei tele voltak hazugsággal, és ez mindenkit megviselt. Talán soha nem fogok megszabadulni annak a súlyától, hogy mi lett volna, ha őszinték leszünk egymáshoz. Nehéz mindig őszintének lenni ahhoz, akit szeretsz. Fordultam felé. De igen. Csak ezt én még harminc éves fejjel, két kicsi gyerekkel és állandó gazdasági és pénz problémák mellett nem tudtam. Túl sok volt a felelősség. Én pedig ahhoz tartottam magam, amit apám tanított. Hogy egy férfi nem sír, nem panaszkodik és nem kér segítséget. Igen. Ezzel leszámolhatna már a társadalom. A galériában rengeteg olyan művészszel találkoztam, akik igyekeztek párkapcsolati és társadalmi traumáikat elfolytani a festményeikben. És sikerült nekik? Szentük. Dehogy? Nevettem. Úgyhogy ne kezdj el festeni. Bólintott és megfogta a kezem. Nem akartam. Én azt fogadtam meg a vállásom után, hogy többet nem csinálok olyat, ez hazudnom kell, vagy ami idegen tőlem. Akkor szerencsés vagy, mondtam neki. A legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy csak vegetál, vagy nem tud kilépni rossz élethelyzetekből. Vagy legalábbis nem könnyen, de ezt már csak magamban tettem hozzá. Te is kiléptél. Igen, de mikor? Szerintem ezért gyilkold magad. Akkor és ott azt tetted, amit akkor és ott meg tudtál tenni. <gül> Ez lehetne a mottóm, nevettem. Ráírjam egy pólóra, Léci. vagy legalábbis viszonylag gyakran emlékeztes rá. Bólintott. Azon tűnődtem, hogy lehet-e esélye két ilyen sérült embernek, hogy felépítse egymást. Lehet-e egyáltalán esélyünk egy egészséges párkapcsolatra. Tamás mondta ki helyettem a gondolataimat. Azon tűnődöm, hogy van-e még esélyem arra, hogy boldog legyek. Megszorította a kezem. Még úgy is láttam a szomorúságot a szemében, hogy szinte teljesen sötét volt a sétányon. Furcsa melankólia lett úrral mindkettőnkön. Vajon a kezdeti euforját rontjuk el azzal, hogy túl gondoljuk az életünk szomorú tényeinek jelentőségét? Meg lehet. De még olyan fiatal volt az egymásra találásunk, hogy talán azt is elhiszi, ha csak egy apró ígéretet teszek. Szerintem megengedheted magadnak. Most én fogtam az arcát a tenyerembe és megcsókoltam. Én mindent meg fogok tenni, hogy így legyen. Tudtam, hogy fogunk még beszélni régi kapcsolatokról, vállásról, szülőkről és gyerekekről, de nem ma. Ma csak annyit vártunk egymástól, hogy ott legyünk, fogjuk egymás kezét, és belegabajodjunk egymásba. Ez neked így rendben van? – Kérdezte. – csoda? Az őszinteségem. Nem akarok már olyan embereket az életembe, akik nem őszinték. Nem is értettem ezt a felvetést. – Tegnap fél órát bőktem a vasalt ingeden. Szerinted hazugságokra vágyom? – megrázta a fejét. – Akkor, ha lehetek őszinte magához, hölgyem – már nagyon szeretném magát mindenféle pózokban látni az ágyon, szóval induljunk. A szombat, amelyre ébredtünk, felhős volt és forró. Csendbe burkolózva ittuk meg a kávénykat a parton, és ropogtattunk mellé némi friss vajas kifrit, amit a barna dobozban találtam az ajtó mellett. Szerettem csendesen ébredezni, mert ilyenkor volt időm arra, hogy átgondoljam az előttem álló napot. Tamás még az éjjel azt mondta, hogy ha nem bánom, ma itt marad. Napozik a stégen, úszik és pihen kicsit, mert szombaton amúgy is leáll az építkezés. Nem bántam. Tudtam, hogy délelőtt nagy lesz a forgalom a boltban, de azt is, hogyha kinézek a hátsó ablakon és látni fogom őt a parton olvasni, attól boldog leszek. Anyám kilenc körül üzent, hogy hamarosan megérkezik, és beszélni szeretne velem. Mint minden szigorú szülő által nevelt gyereknek, nekem is kicsit összeugrott ettől a gyomrom, no meg attól is, hogy tudtam, el kell mondanom, hogy Tamás gyakorlatilag itt lakik. A többiről nem igazán volt fogalmam. Most akkor együtt vagyunk? Vagy ez csak egy nyári románc? Erről nem beszéltünk. Talán azért, mert még túl korai, vagy talán azért, mert egyikünk sem akarta felhozni. Abban egyetértettünk, hogy mindketten súlyos sebekkel és sérülésekkel érkeztünk a kapcsolatba, és abban is, hogy jó hatással vagyunk egymásra. De a többi, hogy lesz-e holnap. Tamás vissza pestre a lakásába ha végez az építkezéssel, és én. Meddig fogok itt a boltban lakni? Mi lesz ősszel, amikor nem jönnek erre a turisták? Elhessegettem a kérdéseket. Most felhős az ég, de ettől még nyár van. A szívdöglasztő hapsim pedig épp most mászik ki a stégre. Intettem neki az ablakból, aztán újra szemügyre vettem a boltot. Makulátlan tiszta és rendezett volt minden. Amikor anya befutott, nagyon csapzott volt. Nem az öltözéke vagy a haja, hanem az arca. Pont úgy festett, mint aki nem aludt egy hete. Megöleltem, és hosszan néztem az arcát. Jól vagy? kérdeztem aggódva. Még nem, de majd mindjárt. Tamás itt van? A váratlan és gyors kérdés két dolgot sejtetett. Először is, hogy anyám mindenről tud. Másodszor pedig, hogy én még mindig el tudok pirulni előtte. Ö igen, hátul a stégnél. Ne dadogj, az egész város rólatok beszél. Értem, szektem le a fejem. Most ezzel az információval mit kezdjek? Aggódjak? Vagy fütyüljek rá magasról? Úgy döntöttem az utóbbi. Beszélnem kell veletek, mondta anyám ellentmondást nem tűrve. Bezárta a boltajtaját, kirakta a zárvatáblát, és elindult a sték felé. Némán követtem. Anyám már messziről intett Tamásnak, aki mosolyogva felállt, majd elindult a rozog a a part felé, és magára húzott egy pólót. Anyám hatalmas puffanással zuhant a babzsák fotelbe, aztán az arcát a kezébe temette. Mindketten fölötte álltunk, és kérdőn meredtünk rá. Kezdtem sejteni, hogy tényleg baj van. Tegnap este vendégem volt tihanyban. Kezdte, majd Tamásra nézett. Édesanyád járt nálam. Mindketten hatalmas levegőt vettünk, bár Tamás egy kicsivel tovább tartotta bent. Mit akart? kérdezte. A boltot. Felelte anyám. Ultimátumot adott nekem. Miért érzem, hogy ebben én is benne vagyok? Hogy miattam történt az egész? Nálam is járt pár napja, mondtam halkan. Tamás döbbenten nézett rám. Mi? Miért nem mondtad? csattant fel. Mert nem gondoltam, hogy lényeges. Én ezt abban a pillanatban meg is bántam. Az előző esti őszinte beszélgetésünkbe pont belefért volna, hogy ezt elmeséljem, de nem akartam a tökéletes estét elrontani. Sajnálom, mondhattam volna, de az az igazság, hogy nem akartam elrontani az estét, és úgy gondoltam, hogy sújtalan a fenyegetőzése. Sajnálom. Tényleg, nagyon sajnálom. Talán ezzel most elrontottam. Talán Tamás úgy érezhette, hogy megint egy olyan nőre talált, aki nem őszinte hozzá. Talán azt is megérthette, hogy aki bántalmazó férfi mellől jön, az bizony fél, hogy mit mondjon és mit ne. Esdeklőn néztem rá, és kutattam az arcát, hogy mit gondol. Megfogta a kezem és magához húzott. Szorosan átölelt, és a hajamba suttogta. Nincs semmi baj. Értem, hogy nem akartad elrontani az estét. Nincs baj. Megkönnyebbült szakadt fel belőlem. Még mindig ölelt. Emlékszem, mit mondtam? Tartalak. Nincs mitől félned. Mosolygott rám, és megsimogatta a hajam. Biztos? kérdeztem tétován. Tudom, anyám, milyen. És még egyszer mondom, nincs baj. Megértem a tétovázásodat. Bár a pillanat őszinte volt és csodálatos, anyám mégis közbeszólt. És mit akart? Kibontakoztam Tamás öleléséből. Azt mondta, hogy ne szeressem el a fiát a feleségétől, hogy neki réka mellett a helye, én pedig csak egy boltosnő vagyok, vagy cafka, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem már. Mérges volt, én pedig nagyon kellemetlenül éreztem magam. És aztán mi történt? Faggatott tovább anyám. Kitesékeltem a boltból, feleltem, mire Tamás felnevetett. <gül> Akkor ezen rágott be, mondta. Valószínűleg, bólintottam. Nos, folytatta anyám, annyira berágott, hogy valahonnan, gondolom az ügyvédetektől megszerezte az adásvételi szerződést. De azzal mit tud kezdeni, minden rendben van vele, csak harminc százalék az enyém, mondta Tamás. Igen. Ez a része valóban rendben van. Anyám az ajkába harapott. De megszerezte a felújításokról szóló szerződéseket és számlákat is az alvállalkozóktól, amelyek viszont a te nevedre szólnak, és miután beszélt a család ügyvédjével, az anyát perrel fenyeget, hiszen én már hivatalosan tudja igazolni, hogy a te pénzed van a boltban, ami nem kevés. Igaza volt. Tudtam. Megint ott tartottunk, mint húsz évvel ezelőtt. A gazdagok visznek mindent, amit akarnak. Mi pedig, a csúrók, a szegények. Csak állunk, és végignézzük, hogy ezt megteszik. Ökölbe a kezem. Ezt megteheti? Néztem Tamásra. Elvileg megteheti, de még mindig csak azt tudja ezzel igazolni, hogy az enyém a bolt. Szóval... Láttam rajta, hogy villámgyorsan gyorsan jár az agya, és az esélyeket latolgatja. Mondj valamit, kérte anyám is kétségbe esetten. Tamás letérdelt elé a földre. Emlékszel, hogy mit mondtam neked a felújítás után, amikor odaadtam a bolt kulcsát? Nézetre szeretett tele. Igen, az, hogy amíg élek nekem és Évának nem lesz gondja a bolttal, ismételte el anyám. A miink marad. Éreztem, hogy a szememet elfutják a könnyek. Hát tényleg igaz. Miatta és miattam is tette. Így van. Ez így volt akkor és így van most is. Anyám egy illúziót dédelget, és próbálja visszaszerezni az irányítást. De ezt már régóta nem gyakorolhatja felettem. Felállt és rám nézett. Abban a pillanatban pontosan megértettem, hogy ezért érzi minden rezdülésemet. Ezért találtam nála otthonra, mert ő is tudta, hogy milyen egy olyan emberrel élni, aki mérgező. Ilyen családból jött. Ismerte a jeleket, a kötelező mosolyokat, az érzést, hogy soha nem lehetsz elég jó a másiknak. Talán ő sem volt soha elég jó az anyjának, az apjának, vagy Rékának. De nekem az volt és ezt minél előbb el kellett mondanom neki. Lehajtottam a fejem, mert éreztem, hogy minden az arcomra van írva. Dühös voltam, és végtelenül sajnáltam azt a tizennégy éves fiút, aki nem volt elég a gazdag szüleinek. Egy másik nő tesz engem boldoggá, és vele akarok lenni. Ezt pedig anyámnak is tudnia kell. Oda Odalépett hozzám. Ne aggódj, elrendezem ezt. Rendben, bólintottam. Menj! Néhány perc múlva már csak azt hallottam, hogy az autó gázzal indul el a bolt melletti parkolóból. Anyám lábához kucorodtam. Nem azért, mert féltem, hanem azért, mert éreztem, hogy most ő szorul támogatásra. Tudod, ha az életedben átmész egy olyan bántalmazó kapcsolaton, mint én John mellett, akkor minden más földi vagy anyagi dolog jelentőségét veszíti. Egyszer bőrönd eljöttem el New Yorkból, és pontosan tudtam, hogy ugyanígy tovább tudnék lépni innen is, ha muszáj lenne. Most már itthon voltam a városban. Teljesen mindegy, hogy hol lakom, vagy miből élek. Itt volt anya, Tamás, Nóri és Gabi. Itt volt a sétány, tele a régi emlékekkel. És itt volt az életünk tanúja is, a Balaton. Azt viszont nem akartam, hogy anyám féljen. Azt nem, hogy az ő munkáját valaki elvegye. Bíztam Tamásban. Bíztam benne, hogy most sem hagy cserben, nem hagyja veszni a boltot. Nem lesz baj, mondtam halkan. Remélem. Bár tudod, amikor jól alakulnak a dolgok, mindig félni kezdek, hogy mikor romlanak el. Vallotta be anya. Együtt tudtam érezni anyával. Régen én is így éltem az életemet, de mostanában már szerencsére nem. Inkább mesél nekem Laci pékről. Nem tudta eltakarni. Láttam a szemén, hogy valami furcsa fény suhant át rajta. Amikor kislány voltál, megkérte a kezem. Ne, de bizony. Te pedig nemet mondtál. Igen. Nagy tervei voltak, azt mondta, menjünk el Franciaországba, ő kitanulja a süteménykészítést, én pedig tanulhatnék művészettörténetet. De nemet, mondtál? Igen, volt egy kislányom, aki akkor kezdte az iskolát. Tudod, olyan apró voltál, olyan érzékeny és olyan egyedül. Csak mi voltunk egymásnak. Éreztem, hogy a szemem elfutják a könnyek. Csak mi voltunk egymásnak. Anya és Évi, a Felbonthatatlan védés Miattam mondott le mindenről. Én voltam az élete, én voltam minden gondolata. Nem tudtam, mit mondhatnék. Köszönöm, hogy nekem adtad az életet. Átöleltem a térdét. Soha nem fogom tudni meghálálni. Egy percét sem bánom. Egyetlen döntésemet sem. Miattad megérte? Ez a csodálatos, gyönyörű nő, akivé váltál, ez az én válaszom arra, hogy jól döntöttem. Simogatta meg a haja. Én pedig megint felzokogtam. Újabb gátak szakadtak fel bennem. Újabb gyászfolyamat, folyamat, amit el kellett engednem. Az állandó lelkiismeretfordulás, ami az elmúlt éveimet kísérte, egyszerre távolinak tűnt. Sajnálom, hogy nem voltam itt, mondtam neki, de nem tudtam jönni, nem tudtam elhagyni Johnt. t Elszigetelt mindentől és mindenkitől, aki fontos nekem. Szipogtam a térdén. Tudom, kicsim, most már tudom. Megértettem mindent, amikor elmondtad. A lányom vagy, akkor is értelek, ha csak néhány mondatot árulsz el nekem. És nincs miért bocsánatot kérned. Szeretlek, az anyád vagyok. Nem volt mit tovább beszélni. Itthon voltam. Megérkeztem. Csöndesen néztük a vizet, ahogy nyalogatta a stég régi vaslábait. Arra gondoltam, bármerre is vigyen az utam, itt mindig itthon leszek. Ide bármikor visszatérhetek. – Azt hiszem, fel kéne hívnod Lacit, – mondtam neki. – Elmesélhetnéd neki, hogy mi újság tihanyban, esetleg egy kávéra is meghívhatnád. Anya mosolygott. – Talán ezt fogom tenni. – bólintottam. Ő is megérdemelte, hogy legyen az életében egy kis románc. – Ó, de még mennyire! Bármit megérdemelt, és mindent. Azt, hogy mi történt Tamás és az anyja között, csak néhány nap múlva tudtam meg. Na nem azért, mert Tamás váratott eddig, hanem azért, mert nem beszéltünk róla. Csak néhány nap múlva volt ereje elmesélni, hogy talán éltében először tiszteletlen volt a szüleivel. Hogy elmondta az anyjának, hogy a házassága menthetetlen. Beszélt arról, hogy a veszekedésük hangos volt, de tisztító, és bár a végén már mindent egymás fejéhez vágtak, úgy váltak el egymástól, hogy felfogták, Tamás és Réka házassága véget ért. Tamás megviselte ez a beszélgetés, és tudtam, mint ahogy ő sem sietetett engem, én sem várhattam el, hogy évek fájdalmáról könnyedén tudjon beszélni. De majd odaérünk. Talán együtt. Talán egymás nélkül. Hálás voltam neki, hogy megnyílt előttem, de nem akartam, hogy ne vegyek komolyan a problémái feldolgozását. Aznap csak annyi dolgunk volt, hogy anyámat megnyugtassuk, nem lesz semmi baj. A stégen ültünk, és vártuk, hogy mi fog történni. Tamás valójában már este megérkezett, autójában egy ügyvéddel, aki láthatóan egyáltalán nem örült, hogy este nyolckor odarángatták egy balatonparti kisboltba. De gondoltam, nem ez az első ügye a családdal, és nyilván azt szerette volna, hogy ne is legyen az utolsó. Új szerződés készült. Ezúttal egy olyan, amiben csak egy tulajdonos van. Édesanyám. Tamás lemondott a maradék százalék tulajdonáról, és ezt mindenféle papírokkal be is biztosította. Az ügyvéd a fejét rászta, amíg aláírtak mindent. Szerintem nem éri meg teljesen kiszállni egy ilyen ingatlanból, de te tudod, mondta, és a fejét rázta. Tamás viszont hajthatatlan volt. Nekem minden pénzt megér, hogy ez a két nő biztonságban legyen, jelentette ki, és rám nézett. Aztán az ügyvédet újra kocsi rakta, megcsókolt és elment. Anyám pedig, a friss tulajdonos, hosszan utána nézett. Ez akkor rendben is van, összegezte. Benézek a pékhez egy kis friss zsömléért. Te is kérsz? Szerintem zárva van, somolyogtam. Akkor majd bekapogok, mondta, és elindult a sétányon. Leültem a bolt elé, és hosszan néztem, ahogy anyám lassan ballag a sétányon. Olyan nyugodtnak tűnt, olyan vidámnak, ami ennek rég nem láttam. Én is úgy éreztem magam, ahogy már nagyon régen nem. Úgy éreztem, megérkeztem.